Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Hadirin Jamaah Salatid Rahimani Warahimakumullah Sesungguhnya Kemuliaan Seorang Muslim dan Muslimah Itu ada pada Kesabaran dia atas segala apa yang Allah perintahkan untuk dijalani. Kesabaran dia untuk menjauh segala larangan dan sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran dia ketika tertimpa musibah juga bersyukur akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Hadirin Rahimani wa rahimakumullah Bulan Ramadan Telah berlalu Dan meninggalkan kita Demikian Ibadah yang kita kerjakan Yang kita lakukan Baik itu puasa Sendiri maupun Qiyamun lail atau taraweh Maupun membaca Al-Quran maupun Zikir kepada Allah Doa sodaqah dan ibadah-ibadah yang lain mudah-mudahan diterima di sisi Allah tabarqa wa ta'ala para ulama salaf mereka terbiasa dan ringan bagi mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan mereka berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu yang dicintai dan diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun mereka khawatir akan amalan mereka tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, Bulan yang ditabur oleh Allah ampunan di dalamnya Bulan yang penuh kebajikan dan kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu, kesedihan yang dinyatakan dan dialami oleh para ulama salaf Ketika mereka berpisah dengan bulan Ramadan Khawatir Tidak sampai usia dia Di bulan Ramadan berikutnya Karena demikian banyak Dan luas karunia Yang Allah berikan di bulan Ramadan Imam Ibnu Rajab Rahimahullah Yang disebutkan dalam kitab Menyatakan Kaifala tajri lil Mukmin Ala firaki Ramadan Dumubun wa hal baqiya lahu fi 'umri ilahi kenapa tidak artinya sepantasnya seorang mukmin mereka ketika berpisah dengan bulan Ramadan berlinang air mata mereka menangis mereka tersedu-sedu karena mereka karena dia tidak tahu apakah usia masih ada dan masih disampaikan oleh Allah pada Ramadan berikutnya Hadirin Rahimani wa rahimakumullah Sekian kemuliaan dan kebaikan Allah berikan di bulan Ramadan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan istiqamah kepada kita Dan menerapkan dalam kehidupan di bulan syawal Dan bulan-bulan berikutnya Untuk istiqamah Dan terus taat kepada Allah Taala Dan menghidupkan ibadah-ibadah yang kita hidupkan di bulan Ramadhan sebagai wujud syukur oleh karena itu kenapa kita ambil pada pagi ini tema kita belajar untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala karena demikian luas ilmu Allah yang menjelaskan tentang kenikmatan dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana juga luasnya kenikmatan Allah yang ketika seorang mau menghitung dan membatasi. Tidak mungkin mampu dan bisa menghitung dan membatasi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. <sukur> wa inta'ubdu ni'mat Allah. La tuhsuha kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian mau menghitung dan membatasi nikmat- nikmat Allah. Kalian tidak akan mampu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insana la tholumun kafar. Karena sesungguhnya manusia itu. Punya perangai zalim. Dan kafar. Punya perangai aniaya. Dan kufur akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu. Kemuliaan. Kenikmatan tersendiri. Bagi seorang muslim. Yang diberi hidayah oleh Allah. Yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya. Karena sungguh. Sangatlah sedikit, sangatlah minim dari hamba Allah yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilum min ibadi syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita belajar dari yang telah berlalu dari segala apa yang kita lakukan, kita upayakan dan kita jalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan di bulan Syawal dan seterusnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah Tabaraka wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakrusma rabbihis fa sallat. Sungguh aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang atau orang yang ta'zakah, yang dia ta'zakah, mensucikan diri. Para ulama ahli tafsir menafsirkan dengan sekian tafsir. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, yaitu solat yang dimaksud dalam ayat tadi, fadakarusmarubu fassola, ketika dia menyebut nama Allah, itu kemudian dia solat. Adalah salat ima waksud. Demikian pula. Ibnu Umar. Dan yang lainnya. Menyebutkan bahwa itu adalah salat i. Dan masih banyak tafsir yang lain. Seperti juga. Ketika menghasilkan. Qat aflahaban tazakkah. Tazakkah kata sam'ani rahimahullah. Dalam tafsirnya. Iaitu amalan soleh. Sungguh beruntung orang yang beramal soleh. Namun Ibnu Umar. Dan sekian sahabat yang lain menyebutkan bahawa ta'zakah adalah mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat sebagaimana disebutkan dalam sahmani dalam tafsirnya bahwa beliau ibnu Umar radhiyallahu anhi ketika hendak keluar untuk solat id tanya kepada seseorang yang beliau temui apakah anda sudah mengeluarkan zakat ketika sudah berangkat menuju solat. Demikian pula ketika tidak maka silakan keluar zakatnya dulu. Hadirin. Rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Saliha Fawzan. Ini semua dalam wujud syukur kita kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala telah menjalani puasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu. Maka betapa tinggi nilai dan kedudukan seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Pada suatu ketika disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah SAW. Akhada biyadi Muad, fakala ya Muadu. Wallahi ini lauhibuka, fakala Muad bi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuka faqala ya muaz usika an la tada'anna fi zuburi kulli solah anta qula allahumma ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati kata Rasulullah SAW Ketika beliau memegang tangan Muadz bin Jabal r.a, sahabat yang mulia, wahai Muadz, demi Allah, sesungguhnya aku cinta kepada engkau, ya Muadz, karena Allah. Maka Muadz pun r.a menjawab, bi'abi anta wa ummi, menunjukkan betapa besar kalau kehilangan Rasul dan ayahnya dan ibunya. Kata beliau, Demi Allah, aku pun cinta kepada Engkau, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai mu'allim, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku nasihatkan kepada Engkau, jangan sekali-kali Engkau tinggalkan fiduburi kuli solah. Ketika kamu solat di penghujung solat, katai berutai ini rahimahullah Ketika tahiyat akhir sebelum salam atau setelah salam, jangan kamu tinggalkan. Engkau berdoa kepada Allah... ...dengan menyatakan... ...Allahumma a'inni ala zikrika... ...wasyukrika wahusni ibadatik... Ya Allah... ...aku mohon pertolongan engkau, Ya Allah... ...agar aku senantiasa berzikir kepada engkau, Ya Allah... ...dan bersyukur akan segala kenikmatan yang engkau berikan kepada aku, Ya Allah... ...dan agar supaya ibadahku baik kepada engkau, Ya Allah... ...hadirin rahimani wa rahimakumullah... Oleh karena itu dalam hadis ini jelas bahwa seorang yang bisa berzikir kepada Allah, seorang yang bisa bersyukur kepada Allah dan berbuat baik dalam segala ibadahnya itu pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita minta kepada yang menciptakan kita agar kita mampu mensyukuri segala nikmat Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimani Wa rahimakumullah, Makhlat Ibnu Hussein rahimahullah menyatakan, kana yuqal asyukru tarkul ma'asi. Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Mausu'ah beliau menyatakan dan menukil dari Makhlat Ibnu Hussein dikatakan kata beliau Bahawa syukur itu ialah meninggalkan segala perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu taala. Abu Hatim rahimahullah juga beliau menyatakan Kullu ni'matin la tuqorribu minallah fahiyabaliyah demikian Ibnu Rabi Tunia menyebutkan dalam mausuhnya, dalam mausuhnya dari Ibnu Hadim rahimahullah segala kenikmatan yang kenikmatan itu tidak mampu untuk mendekatkan diri seseorang kepada Allah maka itu itu justru menjadi bumerang bagi dia, balak bagi dia. Demikian yang senada dikatakan oleh Abu Laalih Al Ar Riyahi, seorang tamyin yang mulia. Kata beliau, Kalau neakmatin, la tukor ribu kami Nya Allah. segala kenikmatan yang mana tidak mampu mendekatkan diringkau kepada Allah, itu balak bagi engkau. Oleh Ya Rabbi Oleh kerana itu, haldirin, rahimahni wa rahimakurulah. Marilah kita semua merenung. Diri kita masing-masing, apakah kita ini termasuk orang yang bersyukur atau tidak? Tentu kalau tidak atau kurang, kita bertawaf kepada Allah dan memperbaikinya. Demikian pula kita termasuk yang bersyukur kepada Allah pun beristiqomah dan melanggengkan sampai akhir hayat, mencubit kita ajal mencubit kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu bin Amir radhiyallahu an, beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam idza ru'ita Allah azza wajalla idza ru'ita Allah azza wajalla yu'til 'ibad 'ala ma yashauna 'ala ma fihim ayyuh fa istidrajun minhu lahum hadis ini disebutkan imam ahmad dan tabrani Kata Rasul saw. Jika Engkau melihat Allah azza wajal memberikan kepada hambanya segala yang diinginkan oleh hambanya, diberikan semua, diperturutkan semua yang diinginkan oleh hambanya, maka itu merupakan istidroh dari Allah subhanahu taala bagi mereka. Yaitu, azab yang Allah berikan secara berangsur-angsur kepada dia secara perlahan hukuman dari Allah azab dari Allah yang Allah berikan kepada mereka ketika Allah memberikan segala yang mereka inginkan di dunia ini naudzubillahi min dzalik ikhwati biddin a'azzadiwazakrullah demikian pula Abu Hazim rahimahullah menyatakan sebagaimana disebut kenalang mausu'a ibn Abi Dunya idza ra'aitallahu azza wa Jalla, yutabi ni'amahu 'alaik wa anta tushih fadhharhu kata beliau rahimahullah kalau engkau melihat Allah subhanahu wa taala terus memberikan semua kenikmatan kepada engkau dalam keadaan engkau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa taala hati-hati kalian ini khawatir istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hukuman, azab yang Allah berikan kepada dia secara berangsur-angsur secara perlahan wal-iyyadu billah. Hadirin rahimahni wa rahimahkumullah. Oleh karena itu, jadikan langkah kita, kehidupan kita, waktu kita untuk serantiasa bersyukur kepada Allah. Saat-saat kita berdiam, saat kita bergerak, saat kita berjalan jadikan lisan kita qalbu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Ibnu Abbas radhiyallahu an sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid Imam Baihaqi meriwayatkan dalam Syuabul Iman Imam Baihaqi meriwayatkan dalam Syuabul Iman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arbaun man uti hinna faqat khairul dunya wal akhirah Kata Rasulullah SAW, ada selang empat perkara. Ketika empat perkara ini diberikan oleh Allah kepada hambanya, maka dia telah mendapat kebaikan dunia akhiratnya. Kolbun syakir, yang pertama kolbun syakir, kolbu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan yang kedua lisanun zakir, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Wabadun alal balai saubir dan jasad dia tubuh dia ketika diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit dan sakit dia sabar ikhlas karena Allah Subhanahu Taala dan yang keempat zaujatun lata beghih kawnan tinasiah walamalihi dan seorang istri yang dia menjauh menghindar dari perbuatan zina dan perangkat-perangkat yang mengarah kepada zina menjaga dirinya dijaga dan menjaga harta suaminya empat perkara ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika diberi kepada seorang hamba Allah dia telah diberi kebahagiaan dunia akhiratnya hadirin Rahimani wa rahimakumullah Oleh karena itu Betapa besar bilannya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian tinggi disi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana orang yang zikir kepada Allah Sebagaimana orang yang diuji badannya Dengan sekian penyakit dia sabar Dan seorang muslim Mendapatkan istri yang Saliha Itu kenikmatan yang besar Yang Allah berikan kepada dia Demikian Abu Kilabah Rahimahullah yang dibukul oleh ibu nabi dunia dalam mausua ah. kata beliau, la tadur rukum dunia. Itu Dunia ini tidak akan memodorakan kamu, tidak akan mencelakakan kamu, tidak akan menghinakan kamu selama kalian bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Hawdirin, rahimahni warahmatullah. Oleh karena itu, introspeksi diri, koreksi diri kita masing-masing apakah kita termasuk yang bersyukur atau tidak dan jangan salah difahami apa itu makna syukur oleh karena itu Abdullah ibn mubarak rahimahullah beliau menyatakan haddathana Sufyan rahimahullah al rahimahullah kala laisa bifakihin man lam yaud albala ni'matan warrafa musibatan kata syafiyan bukan termasuk orang yang fakih bukan termasuk orang yang dalam ilmunya ketika dia tidak menganggap dia tidak meyakini balak musibah itu sebagai nikmat dari Allah dan kesehatan kebahagiaan seseorang itu tidak dia anggap dan tidak dia yakini sebagai musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian besar Pahala dan kedudukan. Dan porsinya seorang yang sabar ketika tertimpa musibah. Ketika Allah memberikan musibah. Dan dia sabar. Itu sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dan sebaliknya na'udzubillah min zalik. Ketika dia bergelimangan harta, benda, sehat badannya. Namun dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu musibah bagi dia wal-iyadzubillah. Hadirin. Rahimani wa rahimakumullah oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang itu pun masih sangat-sangat semangat dan bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi kita yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh kekurangan, penuh kelemahan Diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu anha dan juga Muhyirah radhiallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ketika telapak kedua telapak kaki Rasulullah saw itu membengkak dalam riwayat lain betisnya membengkak tak kala sholat malam karena lama dan panjangnya sholat kemudian kata Aisyah radhiallahu kenapa ya Rasulullah bukankah engkau ini telah diampuni dosa yang terlalu lalu dan yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah SAW? alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakuroh. Wahai Aisyah, bukankah anak ini kepingin, saya ini kepingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taat kepada Allah, dengan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan Sufyan Az-Zuhri rahimahullah. Ketika Allah menyatakan Sanadrijuhum Min haithu la ya'lamun Dalam surat Ali Imran Allah menyebutkan Sanadrijuhum Min haithu la ya'lamun Mereka akan Diberi hukuman oleh Allah Akan disiksa oleh Allah secara perlahan Dari arah yang mereka tidak ketahui Dari jalan yang mereka tidak disangka Kata Sofyan ath-Thori rahimahullah qala kata beliau mereka itu ialah subigha mereka itu subigha alaihim an ni'am wa dannahum asyukr mereka itu oleh Allah diberi sekian kenikmatan dicup Ditaruh di sekian kenikmatan. Diberikan berbagai macam kenikmatan. Tapi kami halangi mereka syukur kepada Allah. Na'udzubillah. Terhalangi mereka untuk syukur kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu. Hadirin rahimani ni warahimah Marilah kita semua berupaya. Di kehidupan kita mulai ditein dan seterusnya. Untuk sedang banyak bersyukur kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Untuk sedang terus mengoreksi diri kita. Agar supaya kita senantiasa diridui oleh Allah. Dan termasuk hamba Allah yang bersyukur. Dari Abdullah ibn Sahbarah. Dari Sahbarah radhiyallahu anhu. Kala, kala Rasulullah s.a.w. Manip tulia fasabara. Wa uqtia fasyakara. Wa zulima faghufara. Fumma syakara. Fumma syakat. Kalu ma ya Rasulullah. Qala ulaika lahumul amnu wa hum mahfudun Abi Hatim riwayatun hadits dari dalam tafsirnya dan Ibn Qani dalam Muqaddimah Sahabah Kata Rasulullah SAW alaihi barang siapa yang diuji oleh Allah dengan sekian ujian dia sabar barang siapa yang diberi sekian kenikmatan dia bersyukur Barang siapa yang dizolimi, dianiaya, diganggu oleh orang lain, dia memaafkan. Kemudian dia bersyukur. Tiba-tiba Rasulullah diam, berhenti sejenak. Sehingga para sahabat bertanya, Ada apa dengan dia ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, Ulaika lahul amnu wahum muhtajun. Mereka adalah orang-orang yang ketika diuji oleh Allah sabar. Ketika diberi nikmat oleh Allah, bersyukur. Ketika dizolimi, dianiaya, diganggu, dia memaafkan. Kemudian tenang, senantiasa, dibersyukur kepada Allah. Adalah mereka orang-orang yang akan dijamin oleh Allah keamanan mereka. Dan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu SWT. Hadirin. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita semua senantiasa. Untuk berupaya berlomba-lomba, berjuang, bermusabakah, untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan, kebaikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala dan yang terakhir kepada kaum wanita Muslimat, akhwat, ummahat, marilah antuna sekalian senantiasa taat kepada Allah, senantiasa taat kepada Rasulnya. Senantiasa taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Perkara yang baik. Kalian adalah seutama-utama perhiasan di dunia. Ketika kalian menjadi wanita yang solihat. Ad-dunya mata'un. Kata Rasulullah SAW. Wa khairu mata'iha al-mar'atul solihat. Dunia ini perhiasan. Dan perhiasan yang terbaik adalah wanita yang sholiha. Rawahu muslim. Wanita yang sholiha. Wanita yang taat kepada Allah. Wanita yang taat kepada Rasulnya. Wanita yang taat kepada suaminya dalam perkara yang baik. Wanita yang menjaga kehormatannya. Wanita yang menjaga harta suaminya. Wanita yang mendukung suaminya. Wanita yang berbuat baik kepada suaminya Dan berkhidmah kepada suaminya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin Rahimani wa rahimakumullah Seorang wanita yang soliha Mudah untuk masuk jannah Mudah untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana hadis Yang disohikan oleh Syekh al-Bani rahimahullah Dalam suhih al-jamik Yang dirotkan oleh Ibnu Hibban Kata Rasulullah SAW, idah salatil marahomsaha, wasamat syahroha, wahasanat fardzha kila lah utuhul jannah bin ayi abwabin shitt. Ketika seorang wanita telah menjalani salat lima waktu, ketika seorang istri wanita berpuasa di bulan Ramadan Ketika seorang wanita, seorang istri menjaga kehormatannya. Ketika seorang wanita, istri taat kepada suaminya. Sampaikan bagi istri yang soleh seperti ini. Untuk masuk surga, masuk jannah, lewat pintu jannah. Yang mana saja ia inginkan. Maka saya nasihatkan buat seluruh rumah seluruh akhwah, seluruh istri yang ada hendaklah kalian dukung suami-suami kalian ketika berda'wah di jalan Allah dukung suami-suami kalian ketika menuntut ilmu syar'i, dukung suami-suami kalian ketika berusaha untuk bersodakoh dan melakukan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ini bagian dari taat kepada Allah Bagian dari taat kepada Rasulullah SAW Dan bagian daripada taat kepada suaminya Bukankah kalian menginginkan jannah? Bukankah kalian menginginkan surga? Itu kenikmatan yang terbesar Yang Allah berikan kepada kita semua Maka sabarlah di dunia Taatilah suaminya dalam perkara yang ma'ruh Perkara yang baik Dunia ini fana, tidak ada yang kekal sebentar hidup di dunia ini. Jadikan waktu-waktu kalian untuk bersabar, taat kepada suami dalam perkara-perkara yang baik. Dukung urusan yang mulia, dukung urusan sunnah. Agar kalian menjadi wanita yang sholihah. Itulah yang bisa kita sampaikan. Walafu minkum Akulu mal tasma'un Subhanakabu bihandika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka Wa atubu laik Walhamdulillahi alamin